Wa la'udwana illa ala'l-zalimin Ash'hadu an la ilaha Allah. Wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'duh Ibarallah ma'asyir al-muslimin Wa'l-muslimat Serta kajian tafsir subuh kita Di Komplek Homeschooling Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Yang kami muliakan Dan para pemirsa Uzma TV Dimanapun berada Ayat kita masih melanjutkan surat Muhammad ayat yang ke-21 22 A'udzu billahi as-samial alim minasy syaithanir rajim Ma'a ta'atun wa qawlun ma'ruf Fa idza al-amru fa lakana khayran lahum Kanullah mereka mentaati perintah untuk pergi berjihad dan mereka mengatakan perkataan yang baik Maka apabila Perintah ini telah tegas Yang dimaksud dengan urusan yang Azam al-amru dalam Al-Hafiz Ibn al menjelaskan Yang pertama Apabila Sang Amirul Mukminin, Amir Daulah atau Sang Khalifah Telah memerintahkan mobilisasi, mobilisasi umum Untuk pergi berjihad Maka ini disebut dengan Azam al-amru Yang kedua Apabila Seseorang dengan pasukan mukmin yang lain Sudah berhadapan-hadapan di medan perang Akan pergi, akan bertembung tubuh Akan full body contact ya. Maka saya ditua azam al-amru Urusan ini sudah jelas dan pasti Atau apabila musuh sudah benar-benar pasti masuk ke kotanya Kali-kali tempat dia tinggal Maka ini sebut juga azam al-amru Sudah pasti Pasti dalam artian pasti wajib baginya pergi berjihad Apabila kondisinya sudah begini jika Azamat Amru falahus sodakul Allah, lekana khairulahum. Jika Jika kalau mereka membenarkan Allah, maksudnya mereka benarkan perintah Allah dengan melaksanakannya. Mereka hadang musuh, mereka sambut peperangan dengan peperangan yang seimbang atau mungkin lebih dahsyat, lekana khairulahum. Sungguh adalah itu baik bagi mereka. Di, di, kenapa dikatakan baik? Karena tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat mengalahkan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengalahkan ibadah haji. Dia mengalahkan ibadah seluruh orang-orang yang beribadah sejak dia pergi dari rumahnya Sampai dia kembali ke rumahnya itu Dibandingkan orang yang sholat tidak putus-putus puasa -putus. tidak berhenti-berhenti Baca quran tidak putus-putus Maka seorang mujahid akan jauh lebih daripada itu mendapatkan pahalanya Kemudian tidak ada dosanya yang ia kerjakan dalam umurnya Seumur hidup yang pernah dia jalani dalam hidupnya Melainkan seluruh dosa itu Allah akan, Allah akan ampunkan seluruhnya dan dia dijamin menjadi ahli surga. Laka'ana khairallahum. Semua itu adalah baik bagi mereka. Wahai saudara-saudaraku. Kenapa para sahabat-sahabat itu termasuk di antara generasi yang paling cinta dengan jihad? Karena mereka tahu ketinggian apa yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang pergi berjihad. Kita dengar bagaimana Abdullah Ibn Abbas. Sampai menyediakan bahunya untuk diinjak oleh budaknya. Agar budak itu naik ke atas kuda perang. Lalu ibnu Abbas yang meletakkan peralatan peperangan dan peralatan perlekapan lainnya di atas punggung kuda. Lalu sehingga malulah sang budak ini berkata Tuhan, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ibn Abbas radhiallahu anhu menjawab, sesungguhnya di posisi sekarang engkau jauh lebih mulia daripada siapapun saja, dan saya lebih pantas untuk melayani engkau. Subhanallah. Kau muslimin yang kami muliakan, uh, Imam Malik bin Anas. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Sebagaimana juga Imam Ath Thawri mengatakan bahawa sesungguhnya para sahabat itu khamsun kana alaheen ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada lima hal yang seluruh sahabat Nabi Istiqamah di atas yang lima itu. Yang nomor lima nya adalah al jihadu fi sabillillah. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Lakera kairalabum. Itu adalah baik untuk mereka. Kita tahu bahawa seseorang yang seandainya uh, terbunuh di jalan Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala akan jadikan kematiannya bagaikan hanya di uh, sentil saja atau dicubit saja kata Rasulullah. Yang kedua, bahwa seseorang yang terbunuh di jalan Allah subhanahuwataala Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya, Allah naikkan derajatnya dan Allah perliarkan kepadanya pemandangan surga. Kemudian di akhirat semua orang ketakutan di padang masyar dia dalam keadaan aman, nyaman dan tenang. Kemudian Allah subhanahuwataala janjikan bahwa dia berhak membela dan membantu 72 orang keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu SWT meletakkan di atas kepalanya nanti satu mahkota yang bertaburkan mutiara-mutiara. Satu butir mutiara itu, kata Rasulullah. Seandainya seluruh kekayaan bumi ini dikumpulkan, bahkan bumi ini dijual. Belum akan mampu terbeli mutiara yang diletakkan di atas kepala seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu SWT. Kemudian dia berhak menikahi 70 orang bidadari-bidadari surga. Subhanallah. Lahum. Itu adalah sangat baik bagi mereka. Saudara-saudaraku. Inilah adalah amalan para sahabat, iaitu mereka mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang lakana nakairan lahum ini belum lagi di dunia dia akan mendapatkan khairi dalam jumlah kekayaan yang melimpah ruah. Kemudian juga dia diberi oleh Allah fatah, iaitu kemenangan demi kemenangan yang menggembirakan, membahagiakan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat meninggal dunia tetapi tidak seorang sahabat pun yang lain yang berkenan untuk memandikannya menyalatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kenapa <coughs> apa kata para sahabat, -sahabat? ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang ini seumur-umur hidup kami tidak pernah melihat dia melakukan kebaikan kecuali dosa dan dosa <coughs> maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya adakah di antara kalian satu orang saja yang boleh bersaksi bahwa dia pernah melakukan satu kebaikan dalam Islam Bahkan salah seorang sahabat yang lain mengkat tangan saya pernah ya Rasulullah, dia pernah menemani saya ribat satu malam di jalan, di jalan Allah, berperang di jalan Allah subhanahu taala. Maka kata Rasulullah, uh, Rasulullah segera menyingsingkan bajunya dan beliau ialah yang menangani orang yang meninggal ini. Rasul berkata, Ashhabuk ishhaduna annaka min ahlin nar. Seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi engkau dia adalah ahli neraka. Wa ana ashad. Tetapi saya ini bersaksi kata Rasulullah, annaka min ahli jannah sesungguhnya engkau adalah ahli surga, masyaallah. Satu kali saja pergi berjihad, semua dosa-dosanya Allah ampuni semua. Makanya lakana khairalahum, semua adalah baik bagi mereka. Ini barulah Allah maha syiar al muslimin. Ketinggian kemuliaan yang Allah sediakan untuk para mujahid memang betul-betul pantas untuk membuat membuat para sahabat tergila-gila dan orang-orang yang soleh sampai akhir zaman tergila-gila dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Baik kita lanjutkan ayat yang ke 22. Fath al ansyitul fa hal asaytum in maka adalah maka adakah uh, kamu berpaling kalau kamu berpaling ya antusinu fil ar berpaling maksudnya apa sudah jelas sang amirul mukminin atau khalifah Islam mem memobilisasi umum seluruh kaum muslimin wajib berjihad ternyata dia tidak mau atau Musuh sudah ada di ke ke kotanya, masuk ke kotanya untuk membunuh, untuk membantai Untuk mem merampas negeri ini dan melakukan penjajahan Dia lari, dia berpaling eh, Atau yang ketiga, jelas-jelas bahwa dia dan musuh sudah berhadapan Lalu dia berpaling Maka orang yang seperti ini Jika dia berpaling, masih hidup Pasti dia akan melakukan dua kejahatan dalam muka bumi ini Apa yang pertama? Antuf sidufil alf pasti kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini ya berbagai macam kerusakan sifat-sifat munafik akan lengket kepadanya berbagai macam maksiat dan onar ke, kemungkungan-kemungkaran akan dia lakukan yang akan merugikan orang lain dan bukan hanya dirinya saja orang lain juga akan dirugikannya orang semacam ini akan penuh dengan penyakit-penyakit dalam dadanya, dalam dirinya dalam karakternya dalam mentalnya kemudian yang terjadi berikutnya adalah waqattuqtu arhamakum kamu pasti akan memutuskan tali silaturahim Orang seperti ini akan menjadi para pemecah belah. Orang seperti ini akan menjadi para pemecah belah. Oleh karena itu ibarat Allah yang kami muliakan. Pemecah belah memutuskan tali silaturahim, Dia akan menjadi penggembos. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, orang-orang munafik 300 orang dikomandoi oleh Musailamah dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di mana dia mengajak orang-orang yang mau percaya dan beriman kepadanya ya untuk keluar daripada barisan uh, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga faula Fa lahum wa faula celakalah mereka celakalah mereka ibarat Allah yang kami muliakan <coughs> setelah kita perhatikan tentang masalah uh, penyakit yang akan muncul kepada karakter dan mental seseorang yang lari daripada medan tempur yang tidak mau pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sudah azam al-amru, padahal urusan itu sudah pasti, urusan ini sudah sudah jelas, maka dia berpaling pasti akan terjadi kepadanya penyakit kotor uh, rahim, putusnya tali selat rahim, saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab uh, Al-Kabair oleh Imam Al-Dzahabi, kotor rahim ini termasuk di antara dosa-dosa terbesar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis oleh Imam Ahmad dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ma min dambin ahra ay yu'ajjil Allah lahu al'uqubah ay yu'ajjil Allah tabarak wa ta'ala al'uqubah li sahibih fi ad-dunya ma ma yadtakhiru lahu fil akhirah min al-bagh wa qati'at ar-rahim tidak ada satu pun dosa yang dibuat oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang pasti Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia ini sebelum dia dihukum di akhirat kelak dengan hukuman yang berat melebihi dosa baghyu dan qati'atul rahim. Baghyu ini adalah melakukan kelaliman dan kezaliman atau qati'atul qati'atul rahim, memutuskan tali Rahim Memutuskan tali silaturahim. Demi Allah yang kami muliakan man sarahu an siapa yang senang Allah lebih tambahkan umurnya kalau dia mau umurnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa siapa yang ingin Allah tambahkan rezekinya fal rahimah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal rahimah hendaklah dia menyambungkan terus tali silaturahimnya yang dimaksud dengan silaturahim ibarat Allah yang kami muliakan bukan saudara muslim dengan saudara muslim bukan saudara mukmin dengan saudara mukmin tetapi sama-sama orang beriman sama-sama muslim yang sama-sama satu keluarga ini yang dimaksud dengan tali silaturahim kalimatnya adalah ar-rahim jangan diputus jangan pernah ada yang memutuskan tali, tali silaturahim dengan ayahnya dengan ibunya dengan abangnya dengan kakeknya dengan sepupunya dengan iparnya jangan pernah diputus dan kalimat memutus tali silaturahim ini wahai ibar Allah yang kami muliakan Uh, adalah kita yang memulainya Tidak menyampainya tidak menegurnya dan bahkan tidak menganggap Ada juga berkata Mulai hari ini kamu berhenti jadi ayah saya Mulai hari ini kamu berhenti menjadi anak saya Saya tidak anggap lagi kamu saudara saya dan sebagainya Ini namanya memutus tali silaturahim Kecuali dengan alasan yang Allah benarkan Alasan yang Allah benarkan itu Wahai Muhammad Allah sekalian yang kami muliakan Yaitu apabila dia sudah pindah agama Apabila dia melakukan perbuatan syirik yang nyata, yang mengeluarkannya dari Islam, ya, ini termasuk diantara hal yang dibenarkan memutuskan tali silaturahim. Nah, di luar ini jangan coba-coba memutuskan tali silaturahim. Sesungguhnya para pemutus tali silaturahim hidupnya di dunia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia menerima siksaan berat pada hari kiamat. Hanya gara-gara saudara kita tidak mau mengembalikan hutangnya kepada kita, kita tidak mau lagi bertegur sapa dengan dia dan kita kayaklah pun dinukumi aliatin dengannya. Hanya gara-gara kita berhutang dengan orang-orang itu tidak mau pinjamkan lalu kita tidak mau bertegur sapa dengannya padahal dia adalah sepupu kita, padahal dia adalah menantu kita dan sebagainya. Ibara Allah yang kami muliakan, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasila man wasala ar-rahima mimman qata'a." Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang disebut atau yang dimaksud penyambung tali silatulahim adalah orang yang menunggu reaksi dari orang pihak kedua. Saya sih terserah. Kalau dia mau baikkan dengan saya, saya sambut. Kalau dia tegur saya, saya balas. Kalau dia mulai menyambung tali silatulahim, saya akan welcome. Bukan itu dimaksud dengan rahim, Tetapi yang dimaksud dengan rahim penyambung tali silatulahim adalah <tuh tuh> Antaslar rahima mimman qatarah. Engkau yang memulai menyambungkan tali suratullahim Dari orang yang sengaja memutuskannya Saudara saudaraku Kita yang menyambungkan Padahal yang memutuskan dia Nah ego kita sekarang ini dipertanyakan Selama ini orang lebih membela egonya Ah sorry di mana mau letak wajah saya di mana letak harga diri saya Dia yang mutusin Masa saya yang boleh perbaiki Dia yang jahat pada saya Dan kami tidak bertukar siapa Masa saya pula yang mulai Nah ini yang malangnya Orang-orang lebih mempertahankan egonya daripada mempertahankan nasib dirinya di hari kiamat. Ustaz, sebenarnya siapakah yang salah? Yang memutuskan atau kita yang menyambut pemutusan itu? Dua-duanya sama kenanya. Sebab apa? Lihat ini terlampak tangan. Kalau saya hantam dengan tapak tangan satu lagi, maka akan terdengar bunyi tepukan. Maksudnya apa? Yang salah bukan hanya ini. tetapi eh, yang salah ada menyambut. Maka terdengarlah suara. Tapi kalau ini tidak menyambut, dia sendirian, maka yang ini dianggap tidak bersalah Dan suara tidak akan pernah keluar Faham maksudnya yang saya katakan, wahai saudaraku Wahai seluruh para pendengar tangkajian tafsir subuh ini Yang dimaksud di sini adalah Orang yang memutuskan tali salatu rahim Dan orang yang menyambut pemutusan itu sama-sama dosanya Ustaz, dia memutuskan, harusnya bagaimana respek kita Jangan, <tuh> jangan diperlulikan, jangan diabaikan ya. Cukup kita ketika dia putus, ketebu Kita yang assalamualaikum kita tegur siapa dia dengan SMS ya kita yang mulai silaturahmi datang ke rumahnya tapi dia muka masang Ustaz biar aja muka nyengang masang kalau dia buang ludah gimana Ustaz biar aja habis air ludahnya ya yang jelas kita selamatkan posisi kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala para pemutus tali silaturahim hidupnya di dunia tidak akan pernah selamat umurnya akan dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sempit saya ulangi orang yang menyambung tali silaturahim hidupnya akan selamat dia akan jauh daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya ditambahkan oleh Allah dalam kebaikan Dan rezekinya dilapangkan Ingat, jangan biarkan putus tali salatu rahim Jangan biarkan putus tali salatu rahim Jangan biarkan putus tali salatu rahim Oke, okay? tentang tali salatu rahim Sudah kita fokuskan sebentar barusan Ini adalah salah satu dampak dari orang-orang yang berpaling dari kewajiban jihad Saat jihad itu sudah fardu'ain hukumnya Saya ulangi Kenapa jihad menjadi fardu'ain Tiga tadi alasannya Apabila seorang Amirul Mukminin atau khalifah kaum muslimin sudah me me memerintahkan wajib jihad, ya eh, yang subuh dengan mobilisasi umum, an-nafirul 'am. An. Yang kedua, apabila sudah berhadapan dengan musuh di medan tempur. Yang ketiga, apabila uh, musuh sudah masuk ke kampung halaman kita untuk membantai kaum muslimin dan menjajah negeri kita. Maka dan tiga kondisi ini bagi orang-orang yang ditujukan perintah itu, hukumnya fardu ain buat mereka. Ini yang sebuah dengan azam al-amru. Berpaling dan lari ketika kondisi itu, orang ini akan ditimpakan oleh Allah SWT penyakit. Suka membuat fasad fil-ardi dan memutuskan tali salatul rahim. Semoga Allah SWT kuatkan hati dan iman ini. Jangan minta-minta jihad. Jangan meminta perang. Jangan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahaya Dari orang-orang yang rindu-rindu dengan jihad Lalu cari gara-gara supaya terbuka pintu jihad Tidak boleh Nah kaum Muslimin yang kami muliakan Allah perintahkan coba disiplinkan diri kamu dulu Kan begitu perintahnya dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-77 Allah menyuruh disiplinkan diri kamu dengan sorat lima waktu berjemah di masjid Perangi dulu hawa nafsu kamu Coba disiplinkan diri kamu dengan mengulakan zakat, infak, wakar, sedekah Disiplinkan dulu dengan yang ini Maka ketika kamu sudah menjadi sosok yang sudah disiplin di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan terpilih menjadi seorang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jihad itu sudah menjadi azam al amru, jangan dicoba lari. Apabila kamu lari, kamu akan ditimpakan dua kejahatan, kejahatan fasad fil ardi dan qati'atul rahim sebagai hukuman terhadap orang ini. Wal a'udzubillah, nastaufirullaha al'azima li walakum. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali dalam kelanjutan ayat berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firmannya Ula'ika "Ulaikal ladina la'anahum Allah fa asammahum wa Ini penutupannya. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Perbuatan itu menyimpang lari uh, Menjauh daripada Medan Jihad kemungkinan per perang itu sudah terbuka pintunya secara Azam kemudian dia tidak mau hah ulai kalanganumullah mereka itulah orang-orang yang ulai kaladinanumullah la orang yang Allah pasti kutuk mereka dalam hidupnya dilaknat dia dimanapun dia berada kemudian faasamma hum wa agma abu sa'arohum so Allah buat mereka bisu Allah buat mereka buta ya dalam artian apa bisu dia tidak mampu lagi mengatakan kebenaran apa yang mau dikatakannya sementara dia orang yang lari daripada jihad ya fa asammhum kemudian wa a'ma arsam Allah butakan pandangan mata mereka nanti di akhirat Allah buat mereka seperti itu di dunia Allah jadikan mereka tak mampu lagi melihat kebenaran seberapapun bacaan yang indah yang tulisannya mengandung hikmah banyak orang menangis banyak orang taubat bagi dia tidak akan tersentuh lagi oleh kebenaran itu Allah butakan mata mereka ketika terbuka atau ketika tertutup uh, Mulutnya tertutup, matanya dari kebenaran, maka apa yang diharapkan dari kebaikan pada orang ini? Demikian hamba Allah memberi mulaan berlindunglah kepada Allah, jangan sampai laknat Allah diturun kepada kita, saudaraku. Kita hidup sekarang di zaman jihad. Saya pastikan kepada kita semua, kita sekarang hidup di zaman jihad. Hada zamanul jihad ini adalah zaman jihad. Tetapi jihadnya wajib dengan ilmu, jihadnya wajib dengan persiapan yang matang dan lengkap. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad melawan orang orang kafir dalam rangka menegakkan kembali khilafah Allah di muka bumi ini. Nastaghfirullahal azim li walakum wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.